Округ Хемінфорд, штат Міннесота, 1930 рік. Десь через півгодини містер Соренсон звертає на вузьку небруковану дорогу. З-під коліс автомобіля летить багнюка, заляпуючи вітрове скло і бічні вікна. Ми знову їдемо повз поля, а потім безлистий березовий гайок. Перетинаємо напівзруйнований крутий міст через туманний струмок, Досі скутий льодом Звертаємо На вибоїсту ґрунтову дорогу Обабіч, обсаджену соснами Містер Соренсон Тримає папірчика з чимось На кшталт намальованої від руки карти Він уповільнює Вантажівку, зупиняється Озирається В бік мосту Потім виглядає через заляпане скло На дерева попереду Ніяких тобі знаків Бурмоче він ставить ногу на педаль і рушає вперед. Зі свого бічного вікна я помічаю вицвілу червону ганчірку, прив'язану до палиці, а також щось на кшталт під'їзної доріжки, зарослої бур'янами. «Напевно, оце воно», – каже містер Соренсон. Густі гілки шкрябають по вантажівці з обох боків, доки ми їдемо доріжкою. Метрів за 50 бачимо маленьку дерев'яну хатину, точніше халупу, нефарбовану, з осілим переднім ганком, захаращеним усяким мотлухом. На скошеній галявині перед хатиною маля повзає по собаці з чорною матовою шерстю, а хлопчик років шести патечком колупає бруд. У нього таке коротке волосся і він такий худий, що здається схожим на висохлого дідусика. Попри холод і він, і маля Босі. Містер Соренсон зупиняє вантажівку, якомога далі від дітей, на невеличкій галявинці й виходить. Я виходжу зі свого боку. «Доброго дня, хлопчику!» – каже він. Малий здивовано дивиться на нього і не відповідає. «Мама вдома?» «А хто питається?» Містер Соренсон усміхається йому. Мама казала, що ти матимеш нову сестричку. Ні. Ну, швидше за все, вона нас чекає. Побіжи но скажи їй, що ми приїхали. Хлопчик встромляє патичка в землю. Вона спить. Мені не можна її турбувати. Біжи, розбуди її. Може, вона забула, що ми мали приїхати. Хлопчик малює патичком коло на землі. Скажи їй, що приїхав містер Соренсон із товариства допомоги дітям. Він хитає головою. «Мені перепаде!» «Не перепаде! Вона зрадіє нашому приїздові!» Коли стає ясно, що хлопчик не зрушиться, містер Соренсон потирає руки і жестом, наказавши мені йти слідом, обережно піднімається скрипливими сходами ганку. Я відчуваю, він стурбований тим, що може побачити всередині, як і я. Він гучно стукає у двері і ті широко розчиняються під натиском його руки. Там, де мала б бути ручка, діра. Він ступає в пітьму, ведучи мене за собою. Вітальня майже порожня, смердить, як у печері. Підлога зроблена з грубих дощок і де де у проміжках між ними видніється земля. В одному з трьох брудних вікон щербата дірка в правому горішньому куті. А ще одне – помережене тріщинками, схожими на павутину. Дерев'яний ящик стоїть між двома обитими стільцями, засмальцованими спорепаними швами, з яких випинається набивка, і потертою золотистою канапою. У дальньому лівому кутку – коридор, просто попереду – кухня без дверей. «Місіс Грот, аго!» Містер Соренсон схиляє голову на бік, але відповіді немає. Я не збираюся йти до неї в спальню, бурмоче він. Місіс Грот. гукає він гучніше. Лунають слабкі кроки, і з коридору з'являється дівчинка років трьох у брудній рожевій сукенці. Доброго дня, дівчинко, вигукує містер Соренсон присідаючи. Твоя мама там? Ми спимо. Твій брат те саме сказав. Вона спить? Чого вам треба? Долинає з коридору, лякаючи на собох різкий голос. Містер Соренсон повільно підводиться. З темряви виходить бліда жінка з довгим каштановим волоссям. У неї опухлі очі, потріскані губи. А нічна сорочка така тонка, що крізь неї просвічуються темні кола пипок. Дівчинка обходить жінку, наче кицька й обіймає її за ноги. Мене звати Честер Соренсон, і я з Товариства допомоги дітям. А ви, напевно, місіс Грот. Перепрошую за клопіт, мем. Але мені сказали, що ви знаєте про наш приїзд. Ви подавали запит на дівчинку, хіба ні? Жінка тре очі. Який нині день? П'ятниця. Четверте квітня, мем. Вона кашляє, а тоді нахиляється і кашляє знову цього разу сильніше, в кулак. «Може, ви присядете?» Містер Соренсон підходить до неї і веде за лікоть до стільця. «Отож, а містер Грот вдома?» Жінка хитає головою. «Він скоро повернеться?» Вона знизує плечима. Коли він зазвичай повертається з роботи? Не відступає містер Соренсон. Не ходить він більше туди. Того тижня Звільнили з магазину харчів. Вона озирається навкруги, наче щось збагнула, а тоді каже «Ходи сюди, Мейбл!» До неї підходить маленька дівчинка, яка увесь час за нами спостерігала. «Побіжи глянь, чи Джеральд молодший у порядку!» «А де це Гаролд?» «Це той хлопчик, що на дворі?» питає містер Соренсон. «Він дивиться за малим, я йому наказала!» «Вони обидва там», – повідомляє містер Соренсон, і хоч голос у нього байдужий, я відчуваю, що він цього не схвалює. Місіс Грод закусує губу. Вона й досі не сказала мені ані слова і майже не дивиться у мій бік. «Я просто така втомлена», – каже вона ні до кого не звертаючись. «Я певний, що так воно і є, мем. Ясно, що містерові Соренсону кортить чим швидше звідси забратися». Напевно, саме тому ви вирішили взяти до себе оцю дівчинку-сироту, Дороті. У її документах сказано, що вона має досвід догляду за дітьми. Отже, вона вам допомагатиме. Жінка неуважно киває. «І я маю спати тоді, коли вони сплять», – бурмоче вона. «Лише так я можу відпочити». «І я певний, що так воно і є». Місіс Грод затуляє лице обома руками. Потім заправляє сплутане волосся за вуха і киває на мене. «Що, оце та дівчинка, так?» «Так, мем, її звати Дороті, вона житиме з вами, ви про неї дбатимете, а вона віддячуватиме своєю допомогою. Вона дивиться мені в обличчя, але очі в неї байдужі». «Скільки їй років?» «Дев'ять». Я маю досить дітей. Мені потрібен хтось, хто допомагатиме. Це частина домовленості, каже містер Соренсон. Ви будете годувати і одягати Дороті, і стежитимете, щоб вона ходила до школи. А вона зароблятиме собі на життя виконанням дрібної хатньої роботи. Він витягає окуляри й аркуш паперу з різних кишень. Надягає окуляри і відхиляє голову назад, щоб прочитати написане Тут є школа за шість із гаком кілометрів звідси Шкільний автомобіль зупиняється за півтора кілометра Біля дорожнього знака Він знімає окуляри Дороті обов'язково має відвідувати школу Місіс Грот Ви погоджуєтеся на цю умову? Вона складає на грудях руки І на якусь мить мені здається, що вона відмовиться Може, врешті мені і не доведеться тут залишатися. Вхідні двері зі скрипом розчиняються. Ми обертаємося і бачимо високого, худого, темноволосого чоловіка, вбраного в картату сорочку і брудні широкі штани на лямках. Ця дівчинка ходитиме до школи, хоче вона того чи ні, каже він. І я за цим простежу. Містер Соренсон ступає вперед і простягає руку. «Ви, напевно, Джеральд і я Честер Соренсон, а це Дороті!» «Радий знайомству!» Містер Грот, потискає йому руку, киває в мій бік. «Вона нам підходить!» «Отже, домовилися!» Відповідає містер Соренсон з явним полегшенням. «Залишилося це оформити!» «Треба підписати документи, але небагато. Через лише кілька хвилин Містер Соренсон витягає мою валізу із вантажівки і їде геть. Я дивлюся йому вслід крізь тріснуту шибку, що виходить на двір, доки в мене на руках хникає мала Нетті.